смилателна и отделителна система. Захарна болест. Един брат страдаше от захарна болест. Учителя му даде следните съвети. Молитва. Пеене. Вяра. Да забрави, че е болен, да има весело разположение понеже една от причините за тази болест е притеснението. Те да изхвърля от себе си се мислите, които го тревожат. Колкото пъти се изпотява през деня, да се преоблича. Иначе се набират отрови в тялото. Всяка вечер да се измива краката с топла вода. Да не преяжда. Да избира такива храни, от които се чувства добре. Да яде варено жито, след като е вряло един час. Да го дъвче добре. Когато почне житото да зрее, да взема житни класове, да изважда и яде млечните зърна по 50 грама на ден. Да си свари царевица. Да еде зърната и да пие сока. Но повече сока. Всяка сутрин да ходи на изгрев слънце и да прави шесте стари гимнастически упражнения. Слънчеви бани. Никакви захарни храни и никакви тластини. Да употребява малко хляб. Всеки ден около 100-150 грама. Да употребява повече зеленчуци, спанак, салата, пиперки, домати, моркови и прочее. Фасул да не употребява. Да употребява плодове, но повече кисели, не толкова сладки. Да употребява търхана. Да намали употребата на киселини като оцети и прочее, но лимон може да употребява. Мляко. И млечни продукти да не употребява, сирене и кашкавал да не употребява, прясно мляко съвсем малко може да употребява. Солени храни много да не употребява, повече чай без захар, с повече лимон. Чая може да употребява с малко хляб и с прясно масло. Екскурзии Гастрит един брат имаше стомашна болест и учителя му даде следните наставления. Най-първо да се вземе очистително, рециново масло. След това да му се даде не топла вода, но вряла. Ще я приема с лъжичка. Ще употребява отвара от лайка. Да се пие три пъти на ден преди лягане по една кафена чашка. Царевичната вода е хубава за стомаха. Действа слабително и пречиства. За управене на стомаха да пие 40 дена всяка сутрин по една чаша студена вода на гладно сърце. Всяка глътка да се държи в устата, докато се стопли и тогава да се глътне. Значи водата ще се пие на глътки. И то бавно. Разстроен стомах. Един брат имаше разстроен стомах. Като че ли липсваше производство на стомашен сок, и храната в стомаха оставаше несмляна и му причиняваше голяма болка. Даже веднъж имаше и повръщане. Учителя каза следното да пие отвара от дребната лайка. Вместо лайка може да употребява отвара от пелин. По една кафена чашка сутрин на главно сърце. Сок от ряпа. Може да получава този сок и чрез преса. Киселени в стомаха Една сестра от провинцията имаше киселени в стомаха и болки под лъжичката към обед и към 4 часа след обед. Имаше и силни стомашни оригвания. Учителя й даде следните наставления. Да има вяра, да не се беспокои. Да употребява за храна мляко с кафе, варен прас, варен лук, варени моркови, варено цвекло цветно зеле и варена бамя като салата. Да се излея водата и бамята ще се яде с лимон и дървено масло. Изобщо да употребява лесно смилаема храна. Измиване на краката всяка вечер до колената с топла вода няколко пъти на седмица да си измива слабините с топла вода. Силни стомашни болки Един брат имаше силни стомашни болки. Учителя препоръча. Рециново масло, млечен компрес, пиене на гореща вода, пиене на отвара от равнец, при слаб стомах да се употребява препечен хляб, който да се натопи в вода и да се еде. Язва на стомаха или на дванадесето пръстника За един случай на язва на стомаха, учителя даде следните наставления. Първи ден. Сутринта се приемат няколко чаши, гореща вода за промиване на стомаха и червата и след това една кафе на чашка дървено масло преди ядене. Вечерта също се приема гореща вода и след това кафе на чашка дървено масло. Един-два часа след дървеното масло се взема житена вода. Втори ден Същото по отношение на горещата вода и дървеното масло, а вместо житена вода – овесена вода. Трети ден също като първия ден, само че вместо жите на вода, се взема картофена супа. Четвърти ден. Както първия ден, само че вместо жите на вода, се взема смокинена чорба без твърдите части. Петият ден е като първия, шестият е като втория и т.н. Всичко това се повтаря 10 дена. След десетия ден дървеното масло се спира, а на болния се дава чай с сухари и краве масло. При друг случай на язва в червата, учителя препоръча следното. Цветовете на жълтия кантарион се турят в дървено масло и стоят на слънце 40 дена. След това се взема по една супена лъжица всяка сутрин и вечер, половин час преди лягане. Отвара от от кантарион се пие по една супена лъжица преди ядене. Приязва да не се употребява кисело, люто и солено. Също така да не се употребява боб, леща и грах. Могат да се употребяват, ако са олющени люспите. Възварява се вода в джезве и щом клокне водата, Турят се в нея три листа от тетра или смрадлика. Веднага се отстранява от огъня. Похлупва се и се оставя да постои така. Тази вода се пие три пъти на ден, половин час преди ядене по една кафена чашка. На тетрата се употребяват листата, но най-хубаво е да се бере, когато цъфти. Тогава листата имат по-голяма сила. при слаб стомах да се употребява препечен хляб, който да се натопи в вода и да се еде. Стесняване на пилора. Сутрин, на обед и вечер един час преди лягане се взема кафена чашка зехтин. Гноен колит Една сестра имаше гноен колит в правото черво. Болестта беше проникнала и в тънките черва. Засили се много и тя час по час изхождаше гной и слус. Тя отиде при учителя през месец август 1927 година. Учителя й каза да отиде на бивака на Витуша. Около бивака и по-нагоре имаше само боровинки. Времето беше много хубаво. Учителя и каза Ще ядеш 10 дена само боровинки без хляб и нищо друго. Ще си печеш корема на слънце и ще правиш обливни бани със слънчева вода. Тя отиде на Витоша и почна да прилага. На осмия ден се събудила с ужасни болки в корема из висока температура. Над вечер изхвърли много гно и кръв, без да има изпражнения. Пратили веднага един брат при учителя, за да му каже какво е положението. Учителя каза, това състояние ще мине, това е криза. Когато мине кризата, да приема малко печени картофи и печен лук и да не еде, вече сурови боровинки, но да ги вари да пие отварата. Беше вече деветият ден. Това тя прилагала няколко дена, като ядяла печени картофи, печен лук и пила отвара от боровинки и оздравяла напълно, върнала се през Симеоново. Нямала вече нито колит, нито болки. След това цяла седмица яла печени и варени картофи и печен лук. После започнала да еде всичко. Учителя и казал. Известно време няма да пиеш прясно мляко, а кисело може. Запек. Трича в хляб. Жито смляно с всичко, без да се отделят триците. Такъв хляб е грубичък, но е вкусен. Тричевият хляб усилва перисталтиката на червата и запекът е невъзможен. Склонният към запек, за да го избягва, да пие половин час преди ядене сутрин, но обет вечер по една чаша гореща вода. Диария и дизентерия. Пие се отвара от подъбиче и болестта минава. Апендицит. Един брат от провинцията заболя от апендицит. Това беше едно лято, когато бяхме на летуване при седемте илски езера. Болният писа на един брат да попита учителя. Той даде следните наставления. Лекуването може да стане, когато месечината се разсипва. В началото на лекуването най-напред ще се вземе рециново масло, за да се очистят червата. След това. Ще се направи пълен пост 4 дена, без да се еде или пие нещо. По време на поста, болният да лежи на гърба си, да си слага топло на корема, където е сляпото черво. Например, топли трици, топли тухли и прочее. И когато постът свърши и човек почне вече да ходи, пак да си слага вълнена топла превръзка на корема отпостването да стане с картофена супа, при което лицето няма да яде картофите, а само течността. Целият първи ден на отпостването лицето ще се храни с картофена супа без картофите или с паначена супа без панака, но няма да приема хляб. Преди картофената супа може да изпие чаша гореща вода. През втория ден на отпостването ще се еде картофена супа с картофите, но пак без хляб. На третия ден ще се вземе вече и хляб и меки храни, например, бамя, прас, картофи и постепенно ще се премине след това към обикновената храна. Братът приложи този метод, Оздравя напълно. И даже дойде още същото лято на езерата. Един брат от София заболя от апендицит. Учителя препоръча следното. Да се тури на болното място млечен компрес от биволско или овче мляко. Да заври 2 кг мляко. Ще се свали от огъня. Ще се изтиска. В него един лимон. И ще се председи през тюл. Болното място ще се намаже с дървено масло и пресеченото мляко. Още докато е горещо, ще се тури на болното място обвито с тюл. Отгоре ще се покрие с мушама или гота перча, и после ще се турят вълнени покривки. Тези покривки така да се завият, че отдолу да не влиза въздух. Всичко ще се бинтова, ще се тури вечер и след 12 часа ще се махне. Това ще се повтори няколко пъти. Болният оздравя. Хемороиди. Преди да дойде месец май, болният да пие отвара от подъбиче Три пъти на ден по половин чая на чаша. Защото хемороидите се засилват най-много през месец май. И тогава настъпват кръвоизливи. А когато се появят хемороиди, в каквото и да е време, пак ще пия отвара от подъбиче. Ако има външни цицки, мястото се налага с печен праз. Празът да се опече на фурна. Втом се тури праза на мястото да се превърже. Да се слага вечерно време. При всяко изхождане да се измива мястото. Слабо увеличение на черния дроб. При тази болест се пие отвара от цикория. Взема се цялото растение. Корен, стъбло и листа. Черния дроб заболява, когато човек става в чувствата си ту топъл, ту студен. И с това се изменят електромагнитните течения в тялото и това се отразява върху черния дроб. Болестите в черния дроб и жлъчката идват от пресилена дейност на нисши чувства, от свърхпроизводство на нисши дисхармонични чувства. При болести на жлъчката са полезни киселите храни, особено лимони, да се избягват тлъстите, мазните храни и по възможност да се даде почивка на черния дроб. Болният да се храни с по-лека храна. Албумин, фурината и възпаление на бъбриците. Една сестра от провинцията беше болна от възпаление на левия бъбрик. Учителя й даде следните наставления. Пиене на повече гореща вода. Диета. Много лека лесно смилаема храна, да избягва киселите, солените и лютивите храни, после да избягва храни богати с белтъчни вещества, албумин, да се храни повече с плодове, ябълки, круши, варени сливи и прочие, да засили вярата си, да работи върху вярата, всеки ден да прави връзка с Бога, да се моли, да чете Евангелието и беседите. Пясък в бъбриците Ще се вземат 60 върбови листа и ще се сварят в 1 литър вода. Когато заври водата, тогава ще се пуснат листата и ще врат 10-15 минути. От тази вода болният ще употребява сутрин на обед и вечер по една чайна чаша или само сутрин и вечер. Тази вода помага за изхвърляне на пясъка от жлъчката и пъпреците. Тази вода ще стигне за 2 дена. Всеки два дена да се вари нова вода. Болният, като изпие 5 литра от тая вода, ще направи почивка 15-20 дена и след това пак може да приема тази вода. Болният да не яде спанак. Зависи какъв състав има бъбречният пясък. Всеки ден да прави дихателни упражнения. Да употребява плодове и да пие топла вода. Жлъчен пясък и жлъчни камъни. Да се употребяват върбови листа, както при пясък в бъбреците горещи пъмучни компреси на мястото. По-рано е споменато как ще се употребяват. Коремът да се държи на топло. Болният да носи вълнен пояс. Ще се вземе пача трева, която расте по кълдарамите в дворовете. Ще се вземе една шепа от тая трева и ще се тури във вряща вода за няколко минути. Тая отвара ще се пие като чай два пъти на ден. Сутрин и вечер. Против напикаване при децата. Препоръчват се следните мерки. Печене на гръбначния стълб на слънце. Да се туря топло на корема. Да се правят разтривки по гърба и специално пограбнака.